רות, פרק ב' ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל, ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי. אל חנה השדה ועל הקטיו השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה. לכי, ביתי. ותלך ותבוא, ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. ויקר מקרה,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 על הכותנא, ואספתי ואומרים אחרי הקוצרים. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה. זה שבתה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות. הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצורן, והלכת אחריהן. הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה ותשטחו ארצה, ותאמר אליו. מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה? ויען בועז, ויאמר לה. הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פעולך, ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר, אמצא חן בעיניך, אדוני, כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שבחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שבחותך. ויאמר לבוא אז לעת האוכל. גשי הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לה כלי, ותאכל, ותשבע, ותותר. ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור. גם בין האומרים תלקט, ולא תכלימוה, וגם שול תשולו לה מן הצוותים, ועזבתם, ולקטה, ולא תגערובה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבות את אשר לקטה, ויהי.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 ותומר נעמי לכלתה, ברוך הוא לה' אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותומר לה נעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. ותומר רות המואביה, גם כי אמר אלי אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותומר נעמי אל רות כלתה. טוב, בתי. כי תצאי עם נערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט, עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, ותשב את חמותה.